Як жити хочеться, несказано безмірно. Не надивився я ні на зелену землю, ні на далекі сині небеса. Я не наслухався ні шуму рік широких, ні шелесту лістів дрімучих темних, ні голосу пташок, що вихваляють світ. Я все життя горів на огнищу людському. Я все життя неначе був розп'ятий за злочин чийсь на вічному хресті. Я все життя збирався тільки жити, дивитись, слухати і пити нектар із келиха краси.